Анжеліка. Книга 3. Анжеліка і король. Частина 2. Філіп. Розділ 15. Анжеліка відпустила служниць і почала повільно роздягатися. Її думки були зайняті перемогою, яку вона здобула, і тією метушнею, що піднялася навколо неї. Дещо раніше того ж дня її керуючий Відіслав 30 тисяч ліврів з вирахуванням боргу готівкою мадмуазель Дебрієн Анжеліка через агентство Кольбера отримала від короля звання консула Франції. Їй довелося поставити купу підписів на різних документах та заплатити 10 тисяч ліврів різних зборів. Вона була б ще щасливішою, якби не думки про Філіпа, що він скаже, дізнавшись про те, що сталося. Адже він погрожував, що зробить усе, що в його силах, щоб забрати її подалі від двору. Але його ув'язнення до Бастилії та відправлення до армії дали Анжеліці час блискуче завершити справи. Тож вона переможниця, але не без тривоги за майбутнє. Філіп повернувся з армії тиждень тому. Король сам повідомив про це Анжеліку. Вона подякувала його величності і запитала поради, як поводитися, яким має бути ставлення жінки до свого чоловіка – який кинутий у в'язницю через те, що дружина зрадила його. За те, що накликав на себе королівський гнів і був осміяний, Філіп навряд чи буде радий зустрічі з нею. І так він не шанував її, але тут Анжеліка чекала ще гіршого. Філіп не з'являвся. Вона дізналася, що він засвідчив свою повагу королю і що його величність прихильно прийняв Маркіза Дюплесі Бельєра. Занурена вдуми, Анжеліка відкріпила від сукні банд, поклала шпильки на блюдо з Оніксу. Потім неквапливо відстебнула три спідниці. Знявши браслети, вона попрямувала до нічного столика, щоб покласти їх у скриньку. Мережа на нічна сорочка підкреслювала повноту. Ці венеціанські мережива чудові. Кольбер має рацію, що хоче розпочати їхнє виробництво у Франції. Анжеліка підняла оголені руки щоб розстебнути перлинні нитки, які вона носила у волосі. Вони впали на столик із тихим стукотом. Анжеліка сіла на ліжко. Раптом вона почула на сходах важкі чоловічі кроки і дзвін шпор. Найімовірніше це був Мольбран, учитель. Але кроки все ближче і ближче до її дверей. Раптом Анжеліка зрозуміла, хто це може бути. Вона схопилася, щоб зачинити двері на засув, але вже було пізно. Маркіз Дюплесі Бельєр стояв у дверях. На ньому був сірий мисливський плащ, а на ногах важкі чоботи, забрискані грязюкою. У руці, обтянуті чорною рукавичкою, він тримав батіг. «Доброго вечора, Філіпе!» Серце Анжеліки билося від суперечливих почуттів страху та радості. «Який він був гарний!» «Ви чекали на мене, пані?» «Так, звісно, я сподівалася, клянуся ви хоробра жінка!» Хіба ви не вважаєте, що вам слід боятися мого гніву? Так, і саме тому я вважаю, що чим раніше ми зустрінемося, то краще. Ніщо не лікує краще за гіркі ліки. Обличчя Філіпа спотворилося. Гримаса нестримного гніву з'явилася на його обличчі. Лицемірко, зраднице, чи ви зможете переконати мене в тому, що ви увесь час чекали мене? Адже ви тільки тим і займалися, що намагалися обдурити мене. Ви отримали дві постійні посади при дворі. Ви дуже добре знаєте. Звісно, буркнув Філіп. І вам, вам здається, це не подобається? Він різко клацнув підлогу батогом. Звук здався Анжеліці схожим на удар грому. Вона з жахом скрикнула, забилась у ліжко і заплакала. «Не бийте мене, Філіпе!» – благала вона. «Подумайте про нашу дитину!» Філіп завмер. Очі його округлилися. «Про яку дитину?» Яку я понесла? Про вашу дитину?» Повисло важке мовчання, яке переривалося з хлипуваннями Анжеліки. Маркіс зняв рукавички і поклав їх разом із батогом на її нічний столик. Він підійшов до дружини, дивлячись на неї. «Ну, здайтеся». Він задер їй нічну сорочку, потім відкинув голову назад і голосно розреготався. «Боже мій, це правда. Ви брюхата, як корова». Він сів на ліжко і притягнув її до себе. «Чому ви не сказали мені раніше? Я не став би вас так лякати!» Він підвівся з ліжка, підійшов до буфета і витягнув дві склянки та пляшку вина, яка стояла там на випадок приходу гостей. «Давайте вип'ємо за нього, навіть якщо ви не хочете цокнутися зі мною. Нам треба відсвяткувати цю подію!» Він осушив склянку і розбив її підлогу, вигукнувши. «Хай живе спадкоємець Мірамон -дю Плесі Бельєр. Ви не схожі на інших жінок. Ви – моя дружина». І він широкими кроками вийшов, залишивши Анжеліку з її думками та якоюсь надією. Раннього січневого ранку, коли бліді промені сонця, відбиті від снігу, пробігли по фіранках її кімнати, Анжеліка відчула, що час її настав. Їй порекомендували мадам Корді – Жінку, яка мала сильний характер і почуття гумору, достатньо, щоб задовольнити найвибагливішу клієнтку. У каміні сильніше запалили вогонь, щоб підняти температуру в кімнаті. Слуги притягли мідні казанки з водою. Мадам Корде заварила трави і в кімнаті запахло, як у літній день. Томлячись від неробства, Анжеліка почала розпитувати свою домоправительку, чи роздали бідним святкові подарунки. Так, чотири кошики були відправлені для людей з інвалідністю, по два кошики були відправлені до притулків. Вам треба думати про важливіші справи, сказала мадам Корде. Але про це Анжеліка думати не хотіла. Вона сіла в крісло, поклавши під спину маленьку подушечку і поставивши ноги на лаву. Одна з дівчат Джеландон запропонувала їй прочитати якусь молитву, але Анжеліка обірвала її. Вона наказала їй покинути кімнату. «Що тут робити дурному дівчиськові?» Анжеліка наказала, щоб відшукали абата Деледігера. А якщо із ним вони не знайдуть про що поговорити, вона відійшла його молитися за себе або поставити свічку в сен-полі. Раптом схватки почали з'являтися все частіше, і мадам Корде поклала її на стіл ближче до каміна. Анжеліка вже не стримувала криків. Раптом крізь звук власного голосу їй почувся якийсь дзвін і грюкання дверей. «О, месье Маркіз!» – вигукнула Тереза. Анжеліка не зрозуміла сенсу слів доти, доки не побачила Філіпа, який стояв біля її узголів'я. Він був у палацовому камзолі зі шпагою у перуці та з капелюхом, прикрашеним білим плюмажем. «Філіпе, що ви тут робите? Що вам треба?» Він мав глузливий вигляд. «Сьогодні у мене народжується син». Невже ви думаєте, що це зовсім мене не цікавить? І хоча вона не розуміла сенсу цих слів, вони заспокоювали її своїм звучанням. Спокійно, спокійно, моя Люба, все йде гаразд, сміливіша радосте моя. Вперше він пестить мене, думала Анжеліка. Ті ж слова він, напевно, вимовляє, коли народжують його улюблені суки та кобили. Найменше цієї хвилини Анжеліка бажала допомоги саме від нього, але все ж Філіп не переставав дивувати її. Коли настав критичний момент, Анжеліка, майже втрачаючи свідомість, знову поглянула на Філіпа. «Не бійся», – повторив він, – «от тепер уже зовсім не бійся», – «хлопчик», – сказала повитуха. Анжеліка побачила Філіпа, який, витягнувши руки, тримав червону грудочку, загорнуту в простирадла, і кричав, «це мій син». Її перенесли на роздушені простирадла ліжка спеціально перед тим розігріті. У напівдрімоті вона побачила Філіпа, який схилився над дитячою колискою. Тільки тоді, коли Анжеліка вперше взяла малюка на руки, вона зрозуміла, що означає для неї ця жива істота. Вона дивилась на дитину, як на плід зради, сенс якої вона не розуміла. «Я більше не твоя дружина, Жофрею!» – прошепотіла вона. «А може, вона сама цього хотіла?» – вона розплакалася. Ваше кохання, Жофрею, відпливає від мене за течією річки. Назавжди. Як важко думати про це. Назавжди. Ви стали примарою навіть для мене. Філіп більше не виявляв до неї інтересу. Тепер, коли вона виконала свій обов'язок, вона йому більше не потрібна. Навіщо? Вона ніколи не зрозуміє його. Як це про нього сказала Ніно? Він дворянин до мозку кісток. Для нього найважливіше питання етикету – він не боїться смерті, він боїться брудної плями на шовковій панчосі. Він помиратиме самотньо, як вовк, але ні в кого не попросить допомоги. Він належить королю і собі. Мадам де Совіньї повідомляла у листі до мадам Дюплесі останні палацові новини. Сьогодні у Версалі король відкрив бали з мадам де Монтеспан. Мадмуазель Лавальєр була там, але не танцювала. Королева, що залишилася в сан жермені була забута. Традиційні візити до молодої матері проходили в готелі Дюботрена з незвичайною урочистістю. Ті знаки уваги, які королі-королева проявили до цього сина роду Дюплесі, змусили майже весь Париж з'явитися в готелі Дюботрен. Горда Анжеліка виставила на показ скриню, обшиту блакитним шовком із королівськими ліліями – подарунок королеви. У ньому були відрізи на сукні, Плащі з капюшоном і тавти, дитячі вишиті нагруднички з оздобленням та інший посах. Король прислав два блюда із позолоченого срібла. Месьє де Жестре, головний дворецький їхньої величності, сам привіз їхні подарунки молодій матері разом із найкращими побажаннями. Всі ці знаки уваги з боку володарів аж ніяк не суперечили етикету. Дружина маршала Франції заслуговувала на них. Прийшла і мадам Скарон. Вона влучила момент, коли Анжеліка була одна і почала розмовляти з нею. Молода вдова була чудовою співрозмовницею. В неї була спокійна вдача, вона зазвичай ні на кого не гнівалася і не дулася. Анжеліка не здивувалася, коли дізналася, що мадам Скарон знаходиться у тісній дружбі з Нінон де Ланкло. Незважаючи на свою бідність та привабливість, мадам Скарон не мала боргів та коханців. Проте вона подавала королю прохання за проханням, про допомогу. Але жодне з її прохань не було задоволене. І, мабуть, саме через її бідність. «Не люблю наводити себе як приклад», – казала вона Анжеліці. «Але я чи сама, чи через друзів подала королю понад тисячу прохань. І який результат? За винятком невеликих подарунків, та й то дуже давно, я не отримувала нічого для полегшення моїх страждань». «Але я не здаюсь. Я впевнена, що зрештою доб'юся свого. Чого саме? Успіху!» Анжеліка вирішила отримати й собі користь із розмови з мадам Скарон. «Ви підняли переді мною завісу над багатьма таємницями. Але гадаю, що при дворі їх ще більше. У мене, наприклад, є перечуття, що мій чоловік плете цілу мережу інтриг проти мене. Ваш чоловік – справжня дитина у глухому лісі». Він знає все, що відбувається, бо дуже довго перебуває при дворі, але він не втручається, погано лише те, що ви дуже гарні. Але як це може зашкодити мені? Кому це проти показано? При дворі є жінки красивіші за мене, не треба мені так лестити. Крім того, ви надто байдужі, справді, сказала Анжеліка сама собі. Те саме казав і король. Ось бачите, ви не тільки одна з найкрасивіших жінок при дворі а лише поставили себе поза ними. Анжеліка подумала, що мадам Скарон ніколи не виявиться серед її ворогів, і пошкодувала, що повторила слова короля, завдавши їй тим самим ніжного болю. «Франсуазу витріть сльози. Згадайте передбачення підмайстра. Вважайте, що у вас є виграшна карта, яка допоможе вам виграти партію». «Ось що!» – сказала мадам Скарон. «Той, хто перебуває при дворі, не може бути нейтральним». Ви повинні приєднатися до тієї чи іншої партії. Ви ще не вирішили, з ким бути – з потрібними людьми чи з пустушками, з безтурботними метеликами чи правильно мислячими. Про що ви говорите? Я говорю про істинно віруючих. Справжнього Бога треба шукати не в наших молитовниках, а в очах справедливості, яка виносить свої вироки. І все-таки я вас не розумію. Хіба зло не носить маску? «І чинний князь Темря буває на балах при дворі?» «То ви радите мені вибрати між Богом і дияволом?» «Саме так!» – спокійно сказала мадам Скарон. Вона піднялася і взяла плащ і віяло, яке вона ніколи не розкривала, оскільки воно було дирявим. Потім поцілувала Анжеліку в лоба і тихенько вийшла. Сталося щось жахливе. Червоне обличчя Барби висунулося через пологу ліжка. Вона вже якийсь час була тут – і, провівши мадам Скарондо до дверей, повернулася. Очі у неї були злякані. Анжеліка лежала занурена в думи, і Барба вирішила говорити напряму. Мадам, трапилося страшне лихо. «Що там ще? Зник наш маленький Шарль Анрі». «Який Шарль Анрі?» Анжеліка ще не звикла до повного імені свого новонародженого. «Шарль Анрі де Мірамон Дюплесі Бельєр». «Ти говориш про мого хлопчика?» Хіба нянька не знає, куди його поклали? Нянька зникла, і всі, хто мав прислужувати хлопчику, теж зникли. Анжеліка відкинула ковдру, схопилася і почала гарячково одягатися. – Мадам, – стогнала барба, – ви не в своєму розумі. Шляхетній жінці не можна вставати з ліжка через шість днів після пологів. Тоді навіщо ти прийшла до мене? Напевно, для того, щоб я зробила щось. Анжеліка попрямувала до дитячої. Кімната була порожня. Не було ні ліжка, ні скрині з одягом і пелюшками, ні бряскальця. Не було навіть флаконів з мазями та притираннями. Барба підняла на ноги всіх слуг. Перелякані вони зібралися в кімнаті. Анжеліка розпочала дізнання. Хто і коли бачив останню няньку та її помічницю? Їх бачили з дитиною, коли вони обідали. А потім їх і слід зник. Коли всі слуги мали після обідній відпочинок, Воротар пішов грати в кеглі з конюхами за будинком, і протягом години чи близько того на воротах нікого не було. А цього було достатньо, щоб нянька та дві її помічниці, що зникли разом із нею, витягли і малюка, і колиску, і всі предмети догляду за дитиною. Тим часом примчав Фліпо і з ходу випалив, що йому відомо, куди зникла дитина. Його та весь багаж відвезли до будинку батька на вулицю Фубур Сен-Антуан. Проклятий Філіп. Анжеліка наказала всім слугам, включаючи молодого абата, озброїтися палицями, списами, шпагами і йти до будинку Філіпа. Сама вона вирушила у Віску, попереду всього цього натовпу. Підійшовши до дубових воріт готелю Дюплесі, натовп палицями за барабани в уніх. На шум з віконця висунувся воротар і спробував розпочати переговори. Маркіз, мовляв, суворо заборонив йому відчиняти ворота будь-кому. Відкрийте вашій господині, кричав Мальбран, розмахуючи двома бомбами, які він витягнув з кишені пальто. Або, клянусь, честю я підірву ці штуки перед вашим носом, і ви разом із воротами вирушите прямо в пекло. Він уже був готовий підпалити запальник. Переляканий воротар уже був не проти впустити Маркізу, але сказав, щоб решта залишалися зовні. Анжеліка пообіцяла, що її люди втихомиряться, і тоді він відчинив ворота. Разом із нею прослизнули і дівчата Желандон. У кімнатах Анжеліка легко виявила пропажу. Вона кинулась до няньки, вихопила у неї дитину і поспішила назад. Але тут у неї на шляху виріс лавйолет. «Син Маркіза, – урочисто промовив він, – покине цей будинок тільки через мій труп». Перейшовши на діалект поату, уродженцем якого був Лавіолет, Анжеліка так на нього накинулася, що слуга впав перед нею на коліна і почав благати господиню змилосердитися над ним. Маркіз погрожував йому найсуворішим покаранням, якщо не стежить за дитиною. А тим часом один із слуг Маркіза вже скакав дорогою до Сен-Джермена, прагнучи повідомити господарю про те, що сталося раніше, ніж слуга і дружина Маркіза перегризуть одне одному горлянки. Прийшов сповідник Філіпа, але він нічого не міг вдіяти. Надіслали за керуючим Маркіза Моліном. Коли Анжеліка побачила постать цієї людини, яка зберегла стрункість, незважаючи на сивину і похилий вік, Її рішучість дещо ослабла. Молін запропонував сісти біля каміна і обговорити становище. Спочатку він привітав її з народженням сина, якого він радий бачити, як продовжувача роду Дюблесі. «Але ж Маркіз хоче відібрати його в мене. Це його син, мадам. І повірте мені, я ніколи не зустрічав людину, яка б так раділа появі спадкоємця. Ви завжди будете на його боці», – серйозно зауважила Анжеліка. Я чітко можу уявити, який він щасливий, ще й тому, що цим він завдає страждання мені. Все ж таки вона погодилася відправити слух додому і почекати повернення чоловіка. Але за умови, що Молін виступатиме як безпристрасний суддя. До ночі повернувся Філіп. Він застав дружину і керуючого мирно розмовляючими біля каміна. Філіп увійшов з таким виглядом, що Молін одразу підвівся. Він сказав, що мадам Дюплесі страшенно засмутилася, коли виявила зникнення сина. Хіба Масіє Дюплесі відомо, що дитина потребує матері? І що відсутність материнського молока може серйозно зашкодити його здоров'ю? А мадам Дюплесі може занедужати, і від цього молоко в неї зникне. Так, Філіп цього не знав. Це було поза його знаннями. У такому разі, Масіє Маркіс, мадам Дюплесі має жити тут. І Анжеліка, і Філіп здригнулися від думки про це. Вони подивилися одне на одного і засміялися. Філіп, закусивши губу, дивився на тіло Анжеліки. Можливо, ви маєте рацію, Анжеліко, що дитина не може жити без матері. Я ще подумаю про це. Але не вважайте, що ви виграли. На даний момент ви знаходитесь у моїй владі. Анжеліка витратила багато часу на влаштування в будинку чоловіка куди привезла своїх дітей та частину прислуги на свій вибір. Будинок Філіпа був похмурим і відрізнявся старомодністю не в приклад її готелю. Але кімнати, відведені їй, вона обробила на свій смак. Минуло небагато часу і запрошення від короля на бал у Версалі змусило її залишити новий будинок. Увечері на балу вона ледве могла знайти місце, де можна було переодягтися, сховавшись у великій кімнаті з-поміж апартаментів королеви. Тут ще була мадам де Рур, і, допомагаючи одна одній, вони почали переодягатися, бо служниці кудись зникли. Численні придворні, які з'являлися в кімнаті, дуже їм заважали. Одні відпускали компліменти, інші пропонували свої послуги. «Дайте нам спокій!» Кудахтала мадам де Рур. Або ми запізнимося через вас, а король страшенно не любить цього. І вона одразу кинулася кудись шукати шпильки. Анжеліка вирішила скористатися її відсутністю і надіти тим часом шовкові панчохи. Але в цей час чиясь м'язиста рука схопила її в поперекталії і перекинула на софу так, що в неї задерлася спідниця. Відчайдушно опираючись, вона примудрилася завдати нападнику двох ляпасів. Коли ж вона втретє занесла руку для удару, то побачила, що то був сам король. Її рука замерла в повітрі. «Я... Я ніяк не могла подумати, що то були ви!» – пробурмотіла вона. «Я теж не думав, що це...» – відповів він добродушно, потираючи по червонілу щоку. «Я й не припускав, що у вас такі гарні ніжки». Навіщо ви виставляєте їх на показ і бентежите людей? Тому що не могла знайти іншого місця. На вашу думку, Версаль такий малий, що тут не знайти місця для вашої дорогоцінної персони? Може бути і так. Анжеліка упорядковувала спідницю. Вона ще сердилася, але кинувши погляд на збентежене обличчя короля, набула почуття гумору і посміхнулася. Король теж повністю прийшов до тями. Ви пробачите мені? Вона витягла вперед руки, не стільки кокетуючи, скільки намагаючись показати, що їхня сварка забута. Король поцілував їх. А трохи згодом, коли вона вже йшла палацом, до неї підійшов слуга і сказав. «Головний дворецький отримав вказівку передати вам, що вам відведено кімнату в крилі, де розміщуються члени королівської родини. Дозвольте мені проводити вас туди, мадам». Дуже здивована вона пішла за ним через королівські апартаменти та кімнати принців крові. Наприкінці першого крила на маленьких дверях квартирмейстер закінчував писати крейдою, відведено для мадам Дюплесі Бельєр. Від радості та здивування Анжеліка мало не повисла на шиї квартирмейстера. Вона навіть дала йому «та слузі кілька золотих» зі словами «випийте за моє здоров'я». Анжеліка покликала служниць, які принесли їй гардероб. Потім з дитячою радістю вона почала наводити лад у відведених апартаментах, які складалися з двох кімнат та передпокою. Новина, що їй відвели апартаменти в королівській частині палацу, поширилася всюди. Не встигла вона з'явитись у бальному залі, як очі всіх присутніх були спрямовані на неї із заздрістю та захопленням. Анжеліка світилася від щастя. І так тривало доти, доки з'явилася королева зі свитою. Проходячи по залі, королева милостиво кланялася тим, кого знала. Але проходячи повз Анжеліку, вдала, що не впізнає її. Ті, що стояли поряд з Анжелікою, не забули відзначити це. «Її величність не удостоїла вас поклоном», – посміхнулася Маркіза де Роклор. Королева підбадьорилася, коли дізналася, що мадмуазель де лавальєр впала в немилість. Але тепер зрозуміла, що в неї з'явилася нова суперниця. Анжеліка увійшла до великої зали. Стіни зали були задрапіровані яскравими гардинами. Приміщення освітлювалося люстрами. Танцюристи стояли у два ряди, праворуч чоловіки, зліва – жінки. Королі королева сиділи на піднесенні. Тепер королева плаче вже через мадам Дюплесі, пролунав голос у неї за спиною. Подейкують, що король уже приготував кімнату для нової коханки. Бережись, Маркізо. Анжеліці не було необхідності обертатися, щоб впізнати, кому належить цей голос, який, здавалося, звучав прямо з підлоги. Не вірте пліткам, баркаролю. Король жадає мене не більше, ніж будь-яку жінку при дворі. І все ж стережись, Маркізо, тобі загрожують неприємності. Що тобі відомо про це? Нічого впевного, тільки те, що мадам де Монтеспан і мадам де Рур ходили до ля за засобом, щоб отруїти лавальєр. І вона сказала їм, що хоче використати чаклунські чари, щоб знову залучити прихильність короля. І вона вже замовкне, зі страхом промовила Анжеліка. «Стережися цих жінок. Якщо вони дістануться вершини сходів, ти впадеш на саме дно». Заспівали скрипки. Король підвівся, вклонився королеві і відкрив бал із мадам де Монтеспан. Анжеліка посіла місце серед танців, а за фіранками лунав сміх маленького баркароля.